Om ett år när vi summerar 2018 Då sitter vi med första bilder från inspelningen Det är, Vi kommer att vilka som är med i filmen kommer att vara regissör, titel Kanske en affisch En kort synopsis Det blir spännande Då säger jag varmt välkomna till Tid för podd och avsnitt nummer 65 där vi ska försöka att summera året som har gått och blicka framåt över 2019. Det har helt enkelt blivit tid för nyår och händelserik vår. Vi kör vidare på våra ja men, vad ska man säga, högtidsavsnitt Vi mm. mm. försöker reflektera tillbaka. Vilka är vi? Jo, jag är Emil och vilka är ni andra som är Ja, det är Otto här. Vad fan har ni glömt vilken ordning vi säger? Ja, är ja, vi ser väl Jag heter Ricard. Vad är Vi sitter ju tillsammans, så ja, nu är det ja. alltid i fel ordning. Ja, vi sitter i fel inte. ordning här också. Jag har gjort 65 av de här avsnitten, 64 av vi, gjort. vi vet inte om det blir ett 65 nu. <laughs> 66. <laughs> Nej, 65 du vet inte om ja, det här <laughs> blir av heller. <laughs> Skiter sig direkt. Ja, här, ja. Men vi sitter ju dagarna, dagarna innan nyår och gör er en varit. Eller julhägga. <laughs> eh, bra. Tycker jag det var inte och skönt. Ja, den för minnarna var det lugnt. inte något särskilt att rapportera. Så jag bara helt ja. ja, samma här. Men men då? ja men min julafton också det är jättetroligt. Mycket <laughs> <laughs> mycket barn, ja, som där. Ja, ungefär som det är för mig att var här nu. Ja, lite så, mycket barn som vi kommer bli för dig på nyår. Ja, inte något italistiskt i Ja. Kan jag kan också säga att en är extremt bakis, ja, det mår så jävla dåligt. Nej, jag kommer inte att säga alltså, mycket nu. Vi har sett honom år sämre, kan jag säga. Ja, då du... alltså nyårs, nyårsafton innan vi skulle gå ut, då spydde du grönt i två timmar imorgon för ett år sen jag som sämst. Ja, det var då jag då jag spydde du ja. grönt i två ja, timmar. du var inne. Vi skulle typ träffas så två. Du var ju redan här så det var inte så svårt, men, såhär, du var inne typ, Emil och alla kom och så här, så bara, nej. Två timmar senare, du bara, går det bra? Du bara, ja det är okej. Okay. Vad bara var du tre timmar och i badkarret. Så. <laughs> liksom. Men eh, högtidsavsnittet till trots, var ju fortfarande en faktutmaning och köra. Åh oh, herregud. Och det är riktigt. tur. Typ. Ja! Ja, men då kör vi. Eh, då kör vi den gamla vanliga frågan. Eh, känner du till någon som heter Ian Fleming? Haha, <hålland> kul. <hålland> <hålland> nej men med, med det. <hålland> Det här är väl, jag vet inte hur mycket Det är inte kanske jättefascinerande fakta men eh, Jag tycker att det var väldigt Intressant ändå, jag har läst eh, En bok över ja, senaste månaden kanske Som handlar om Flemings liv på Jamaica eh, Och jag skulle vilja Bara eh, rätta ut lite saker kring hans hus Golden Eye Som ju nu så ser vi ju det huset som, eh, nu är ju det en liksom turistresort eh, nästan. Det är ju ett hotell, ett lyxhotell egentligen, eh, med bungalows och grejer. Mm. Men, så var, det inte riktigt, så var det ju inte riktigt på Flemings tid när han hade det, utan han då lät bygga eh, det här huset. Som han döpte till GoldenEye Med devisen Enkelhet och tålighet Och bara för att exemplifiera lite då Hur... Ja, hur... det är på en ikea ja. Hur där... Hur, hur... Ja, tålighet, Jag mig, ja. det låter som en postcykel i stort sett Volvo 242 Världens finaste bil ja, men Det var typ eh, Jamaikas 242 i husform eh, Byggnaden dominerades av ett stort vardagsrum Sovrummen skulle vara små och obetydliga. Köket var litet utan kylskåp eller andra apparater. Det fanns bara en ung och en diskbänk. Varmvatten var meningslöst och onödigt, tyckte jan Fleming. Vilket han i vi och sig ändrade sig efter några år då de inst faktiskt installerade det. <laughs> det är bra. Det är dåligt som man får det, då är det jättebra. <laughs> några år. Det fanns aldrig några glas i fönsterna. Alltså vadå? Glas? fönsterglas? Det fanns det inga fönsterglas? Saker. Inga glas liksom i fönsterna? <laughs> bara eh, sjöljsyer, alltså... Mm. Ja. Avundsjuka. Ja, Exakt. Ja, ja. Um, det fanns inga garderober, bara krokar för att hänga kläder. <laughs> Var det en del av hans homofobi eller att skulle kunna få ja, garderober? <laughs> ja, jag förstår <laughs> Nej, men det är enflämming mm. alltså. <laughs> Alla bord och stolar specialbyggdes efter Flemings önskemål och var extremt osköna och hårda. Det låter ju som hemmet hos en psykopat. Ja. Inga garderober. Helvet. Ivar Bryce, hans kompis, skrev så här. Att han mindes det extremt osköna middagsbordet gjort till Flemings egna medvetna stoiska design. Så hela poängen var att det skulle inte finnas någon lyx. Och där poängen med att det inte skulle vara alltså helt öppna fönster var att fåglar skulle kunna flyga igenom Så att jag kan leva lika mycket ute som inne <här> Jävla hippie <här> ja, Man kan ju bara gå ut typ också. <här> um, och det, så här var det helt enkelt Alla år som Flemming levde där Och uh, Det tog inte förrän uh, Sen tog, tog Ian Flemings son Caspar över stället men var inte så mycket där och han gick ju bort sedan 1976. Och då bestämde familjen sig för att sälja goddorna. Och den första seriösa eh, spekulanten på huset Roger Moore. var Bob Marley. <laughs> <Ooh>. <laughs> <Jag hoppas> på... <laughs> men, men han tyckte i slutändan att huset nog ändå var too posh. <laughs> Istället så köpte Chris Blackwell-huset som då var grundare av Island Records och son till Flemings älskarinna Blanche. Som även jobbade på Dr. No. ja Location Manager. Precis. Och det tog då inte förrän 1989 då Chris Blackwell verkligen kunde investera i huset GoldenEye. Och då började det utvecklas till det vi nu ser som är en typ liten lyxresort. Vilket då i slutändan är ganska ironiskt eftersom Ian Fleming på sin tid hatade Jamaikas lyxresorter lyxresor lyx lyx och gillade inte alls att vara på dem och umgås med ens snobbiga ungänge. Ja, nej men det, det är intressant det där för huset Golden har ju alltid liksom legat över den som en mystisk plats. Mm. Och man har, men man, man vet inte så mycket om det förutom då man har sett en bild på när Flemming sitter vi sitt skrivbord och sådär. Så det är väldigt intressant att höra hur det faktiskt var där. Mm. Precis och så länge jag menar, så länge vi har varit fans så har ju Golden bara varit det här verkligen så här häftigt ställe där man kan åka och det är med så här, lyxiga stränder och liksom ha en egen bungalow och det verkar ju alltså det målas ju upp som som ett litet Lite paradisställe mm. liksom, mm. eh, vilket det ju är nu eh, och det säkert var, det var ju det då också fast på ett helt annat sätt. Alltså Fleming ville liksom, han ville komma bort från långt storstan London, han ville ha enkelhet, eh, han hade någon kokerska där som bara Just det. tillagade det som verkligen, som fanns där och tydligen så många som var på besök tyckte så att det var ganska äckligt. Men de ville ju inte äta, här, måste ha för att det var äckligt. <laughs> jag, jag kan också förstå det, jag menar med tanke på den bakgrunden som Flemming har som en väldigt så här, mm. men, rik snubbe från England. Mm. Då kan det vara skönt att bara få något helt annat. Mm. Jag kan förstå att han längtar, mm. sig Men det är ändå intressant, för jag har utgått från att det har varit som det är nu, alltså överflöd av lux. Jag hade aldrig mm. tänkt på att det kan vara något annorlunda. Nej, Nej och det var det som var när jag läste den där boken. Det var... Mycket i den här boken handlade väldigt mycket om hur enkelt Fleming ville ha det när han var där, vilket också Anne hatade, så till slut så följde hon aldrig mer längre. För att de bråkade bara när de var i Jamaica hela tiden. Ja, han hade ju inte mot dåligt om att få till det ditt själv. Nej, han hade ju sin Blanche. Ja, så att det gick ju bra om för honom. Ja. Sen vi har ju en, en crowdfunder på gång där att vi slår dit till Goldeneye. Eh, så att, mm. håll kolla så lägger vi upp någonting i en nyårsafton på nu. Sippa in lite pengar till nyåret faktiskt. Det är intressant, men den boken handlar alltså bara om Goldeneye och vad han gjorde där. Och så. Ja, precis. Så, väldigt mycket också om hur Jamaica utvecklas under tiden han är där. Kan, kan du, boken slutar ungefär när Jamaica får eh, självständighet. Kan du säga vad boken heter och författaren? Boken heter Jan Flemings... Nej, vad fan heter boken? GoldenEye, Jan Golden Eye, Flemings Life, Life on Jamaica tror jag. Ja, men, sånt. men jag kommer inte ihåg vem som har skrivit den ma Söker ma man på det så lär man hitta ja, jag, jag Matthew Parker jag, jag, jag kanske. har exakt. Matthew är ju där jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Mm. Ja. Sök på namnet på boken, hitta ja, dig författare. Kul fakta. Ja. Ja. Nästa runda är det din tur. Emil. Det är min tur och jag tror att jag har en fakta på gång. Mm. Det, blir, det blir bra, bra. bra grejer. Men nu ska vi bara blicka tillbaka på året som har gått och jag har ju ett litet moment här som jag har tänkt hållit håll lite hemligt för er. Mm. För jag, jag tänkte här, men hur ska man faktiskt börja prata om året som har gått och då tänkte jag att ja, men vi gör det genom att se hur mycket ni minns av året som har gått. Oof. Så Oof. vi ska ha ett litet quiz tänkte jag. Va, nej! nej. <laughs> alltså, Inte hålla för tävla nu. Och jo, och jag har ett pris också som har med året någonting som har ja, men som vi har hört under året som Får en date med, med Thomas Kott. Nämen <laughs> som jag kommer och dela ut på slutet. Så frågan är enkelt vara saker som har hänt i podden som vi har pratat om Oj. och uh. saker som har hänt i bondvärlden. Att ja, podden kommer inte ha koll jag, på, för jag jag på jag lyssnar på. Jag kommer inte hårdvård att har sagt i podden. Ja, är är spännande. Spännande. Jag ah, ja. Så du stängs med Nej. Ja ja. Så jag ska bara förbereda. Mm. Hur ja, äh, okay. extremt lite förberedelse har vi. Håll Skriker vi var? vårt namn då? Eller? Uh, ja, skrik ut ert namn. Jag är envåldshärskare. Mm. Uh, skulle det vara så att det är exakt samtidigt så får du bägge svar? Var det var varit svårt att få fram frågor, för vissa tror jag kommer vara väldigt lätta. Vilket är naturligt, för vi måste ändå kanske beröra lite större händelser. Och vissa tror jag ändå ni kommer att börja fundera lite på. Mm. Yes. Men vi börjar väl med en uppvärmningsfråga, som jag tror att alla ni kan. För årets, i årets första avsnitt så recenserade vi återigen Dr. No. Men vad var titeln på avsnittet? Otto. Yes. tid för återbesök hos doktorn. Yes. En poäng till Otto. Ja, tack. Och i avsnittet så gav jag filmen sju poäng. Men vad var totalpoängen vi gav till filmen? Summan, alltså. Yes. Oj. Vi kan. Vad för? Okay. Eh, vi kan ge en till då. 34. Fel. Fan. 32. Ah, fel. Ska du säga 36? Det är också fel. Mitt mellan 33 fick de. men. Ah. <laughs> Jävligt nära. Men över då till den vanliga bomvärlden. Mm. för och så in i februari, för den 27 februari, så fick vi ett besked. Vad var beskedet? Richard. Otto? Det var Otto först då. Eh, var det när filmen började spelas in? Och regissör? Nej. Vilket? Oj, oh, det var ju det jag tänkte säga. Nej, men då var det. Um, um, jo, att. Um, nej, nej. Vad? Nej. Va? nej. Mm. Vad sa du, februari? Att ja. Craig kommer tillbaka, kan jag säga, men det är... jag kan, jag kan att... säga vad det är. Det var eh, Louis Gilbert som gick bort. Ah. Det borde jag ju vet ja, ha vetat. Jag tror det var när Craig sa att han skulle komma tillbaka. Då. Det var ju bra Ja, men det är ju, man säga det? Mm. Okay. tror perspektiv. Helvetet. helvete. Under 2018 så gjorde vi totalt 19 avsnitt, eller 20 med det här. Men vilket var det kortaste avsnittet? <laughs> <laughs> Också en gissningsfråga, tror jag. Ja, men alltså... Vilka har vi gjort? Jag kan säga att det var en, en, en timme 19 minuter och 40 sekunder. Ja, Rickard. Ehm... Uh, soundtracket till Secret Service. Nej. Fuck. Fuck. Rickard sitt hår. Det måste vara något på i alla fall. Nej, det får man inte. Vi kan inte hålla på att fråga så Nej, men vi får fortsätta Okej. Okay. Ska man dra något Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? <skratt> Vad har vi gjort? Något som vi har dödat nåt? Eh... En vanlig. Eh, yes! Kuka. Kuka. En skit jag har noll poäng. Jag hade tänkt visa på eh, spekulationer. Mm. Men nu kommer det som Otto var in på för i slutet av maj så släppte Eon ett pressmeddelande om Bond 25 bland annat att Danny Boy ska regissera och filmens release datum vad var filmens ursprungliga release datum? Rycken. Yes. Nu är nu nu nu jävlar höfta jag alltså 27 oktober. Eh fel. Otto. Ja, ja. 31 oktober. Fel. Emanuel 30 oktober. Fel. 25 ha? oktober. <laughs> Nej! <laughs> Fan, har vi varit Vi är ju inte Bond-fans egentligen. Vi är ju Star Wars. <laughs> jag, <live -att> <laughs> ja, jag, tycker... <laughs> jag har lajvat det. Konstruktionsvader. <laughs> ja. Och eh, säsong av podden avslutades med att vi lottade ut en bok. Vem var vinnaren av boken? Emanuel. Yes. Eh, Niklas Belander. Och eh. då... Ja, Otto kan också få... Robin ja, Du kan också få en halv poäng för att ja. jag alla fall eh, Och Louis Gilbert var inte den enda som gick bort under året. I juni fick vi ett annat dödsbesked, eh, och jag kan en ledtråd. Den här gången var det någon som har medverkat i filmerna, som hade ja, men, som en speciell roll. Eh, eller anledningen till att kanske är speciellt var väl på grund av... Mm. Ja, skitsamma. Aha. Men ett dödsbesked. Vem var det som gick bort i alla fall? Juni! Yes. Alltså, Otto, är Junis på Eunice Gaison. Det är rätt! Va? Första bondbrud Men när du sa att det var speciellt tänkte jag, då är det inte mm. Sheriff J.W. Pepper liksom. Och eh, nu går vi in i podden igen. Och eh, in på hösten. Mm. Eh, vad var avsnittstiden på det första avsnittet vi gjorde under hösten? Imanen. Hey, yes. Tid för, eh, fan, Bånd 25 års spekulationer. Det är rätt! Var det Bond 25 och spekulationer eller spekulationer och Bond 25? Bond 25 och spekulationer. Okay. Oh. Eller spekulationer. Annars hade jag lagt in ett veto där. Man måste säga rätt ordning. Och eh, något annat som har hänt under hösten mm. det är att jag börjar med ett nytt moment som är faktutmaningarna. Så nu finns kolla mycket minns ni av varandras faktutmaningar. Alltså. <laughs> mm. okay. mm. Så man då när jag ställer en fråga om Ottos faktutmaning så får inte Otto svara. Okay. Mm. Mm. Så är det mm. bara mm. en annan alltså. rycka. Mm. Så vi kan väl börja då med Ottos fa faktutmaning. Han pratade då om bondhommager och en japansk kompositör. Minns du för en japansk kompositör. Nej. Det vet fan inte jag ens. Nej. Jag vågar inte. Nej, det är jag. Vänta, heter han typ Shinzo Ito eller något sånt? Nej. Nej, har jag inte det. Chiro Sagisu. Chiro ja. ja. Det var när. Jag vet inte själv. Det, var det är som prov i skolan. Man pluggar till och sen glömmer man det dagen efter. Ja. Och. Och sen går vi väl över på Rickards faktutmaning som ju tycker jag ja, är den överlägset bästa faktutmaningen. Mm. Eh, och en del av den var ju att det fanns en till bondskådespelare som inte vi kände till. Vad hette han? Otto, eh, Christopher Casanova hette han väl? Yes! Jag blev så tagen av den faktan så det var helt sinnessjukt. <laughs> Det jag ligger tog sist. Ja, men du kan hämta hem det hämta där. Jag har planerat för det. Det kommer citat sen från, äh, <laughs> från filmen. <laughs> Och sista faktutmaningen var Emanuel som går in för svar på den här. Men han pratade ju om en väldigt intressant story om hur Casino Real från 67 hade kunnat tagit en helt annan, ja. annan vändning. Och nyckelpersonen för det här var en legendarisk monsförfattare som kallades för Hollywoods William Shakespeare. Vad hette han? Som bland annat skrev då: Scarface fick veta av Emanuel. Någonting på L. Jag har ingen aning. Jag har ingen Nej. aning. Emanuel, kommer du ihåg vad han heter? Ben Hecht. Ja, Ja, det var ju väldigt mycket L. Där. <laughs> Men nu, då som Rickard var inne på, han ligger ju lite efter det här. Men under hösten så brukar man ju, är det ju i alla fall här i Sverige, eller under hösten, under vintern, så börjar ju på spåret. Så då tänkte jag att då kör vi en på spåret, med en plats som vi har pratat om i podden. Otto Hamburg, nej nej, nej det. Det är alltså en plats som vi har pratat om i podden under året. Det är så som urvalet är, jag tänker. Okej. Och jag kommer läsa tre poäng. 2 poäng och 1 poäng. Mm. Mm. Så, så ligger man lite efter, då kanske är det bra att dra där tidigt om du har en gissning på <laughs> vad du kan ha. Nu alla har lite med. Lista! Okej, okay. <här> okay. Eh, och det kommer vara lite blandat på uh, riktiga ledtrådar och direkta bombledtrådar. Mm. Mm. Mm. Yep. Men tre poäng. Vi reser till plats. aktuell mellan 51 och 2013. Senaste åren har den mest varit aktuell för en av världens största musikfestivaler, som delar platsens namn. Bonds pappa leder oss också hit i dubbel bemärkelse. Kyssbar del av underkroppen leder oss inte hit, men till berättelsen. Man vill ju inte heller säga hur man tänker, så man gör det på spåret, för då kommer ni höra vad man har. Det är sant. Men alltså jag tänker... Jag kan vara helt ute och cykla, kan... men... Sitter och tänker på... Ska vi ta två poäng. Ja. ja, gör det. Mm. England, Tyskland, USA är tre länder vi besöker på detta bondäventyr. Den platsen vi ska till går inte i kvadrat. Förhoppningsvis stoppar vi synden. Men utan en tid, tid för namne hade vi inte haft någon synd. <laughs> jag, jag sitter och tänker, men jag kan inte ja. säga vad jag tänker. Nej, det är... Ja, att jag får ju, men då får ju ni reda på vad jag har, men... Jag är inne alltså... på att spåra, men det är frågan från alltså. Namnet, det får jag inte in i mitt svar. Ja, vad heter det? Utan namnen hade vi inte haft någonsin. Jag har glömt vad det heter bara för det. Alltså, det någonting vi har pratat om under året 2009. Just det, vad det, är det skulle vara. Ja. Och varför har vi pratat om det, det under du, året? Vi måste ha prata om det flera gånger också. Nej, det kan vara Nej gång. jag, jag kan jag kan väl en led. Vi har pratat om den här en gång. En gång? I ett avsnitt. Ja, just det. det är avsnitt. Men okej. Okay. Varför har vi pratat om den? Om du var inne på någonting kanske du vill gissa. Nej. På två poäng. Okej, okay, då. En poäng. Vi åker Maserati, Ferrari och McLaren. Snabbast möjliga inmål så länge vi slipper mod på hjul i denna plats från böckerna Sverige. Men det är ju... Eh... Ja, men nu... nu mm. eh. Trygg Mortis? Ja. Men vad heter du? Ewan, yes. yes. det måste ju vara Nürburgen Ring i yes. Tyskland. Det är rätt. Ja. En tidigare. Ska vi gå igenom ledtråden? Ja, ja tack. Eh, vi reser till mord, Mordlystenplats. Eh, ja, det var ett mod. Bond ska stoppa. Mm. Eh, aktuell mellan 51-2013. Ja, det var då det var för 1-bana. Mm. Mm. Eh, senaste åren har den eh, varit aktuell för en av mm. världens största musikfestivaler, Rock am mm. eh, Förhoppningsvis soppar vi... Eh, nej, det var nästa. Eh, Bonds pappa leder oss hit i dubbelbemärkelse. Andrew Bond då? då. Det var ju Murron Wheels, som Flemming skrev. Mm. Eh, och sen då, igen då i dubbelbemärkelse i Trigger Mortis. Mm. Eh, kyssbar del av underkroppen leder oss inte hit, men till berättelsen för sig gallery med den också. Ah. Och jag vinner jag satt och tänkte på jävla Goldfinger hela tiden. Ass nå. Emil borde börja jobba på på spåret traditionstänkte ja, det, är det, är det. Jag jävla block. Schysst på och eh, två poäng då. England, Tyskland, USA, tre länder som vi besöker detta bondarvetur. Ja, den är ganska mm. eh plats går inte i kvadrat. Ring. <laughs> Asså. Eh, förhoppningsvis stoppar vi synden. Skurken heter Sin. Åh. Oh! Jag är så dålig! Men utan en tid för pong namn hade vi inte haft någon syn Och författaren heter... Anton. Anton. Anton. <här> <här> <här> <här> Och eh, en pengar ja, av Maserati, för här, McLaren, en massa... Ja, eh, Snabbast möjlig, ingen mål av racer tävling eh, Så länge vi slipper mord på djur, mörder av mm. Louise. Eh, i har plats från böckerna. Fan vilken left field, Åh, jag järn, var så jävla inne på filmerna, jag var Jag var helt inne när du sa Bo Bonds gånger två så tänkte jag Abba och Brighton. Och jag bara va? <laughs> A, B, B, A så tänkte jag, ja det var va? ja, en... Jag, jag inte, vad vill inte prata om Brighton? Yes. Tänkte sen på... tänkte jag så Waterloo och så tänkte jag så såhär... nej nej. Jag tänkte först på Glastonbury, men det var inte något med göra. Sen tänkte jag på göra Your Eyes Only, kort... Eh... Kock. Kock. <laughs> Nej men Novellsamlingen får samlingen göra så samling. lilla. Nej, det var svårt. Mm. Ja. Mm, riktigt svårt. Men eh, ja. nästa fråga då, hoppas jag att ni kan. Jag hoppas jag åt. Eh, för den 20 september så fick vi veta att Carrie Yuji Fugnanga tar över regissörstolen efter Danny Boyer. Vi fick också veta filmens nya releasedatum, som är vilket då? Åt om! 14 februari. är jättast då. Yes! Hur går det ju <laughs> alltså, där, precis när du tappar fråga, hur går det rycken? Trycker ner den som är lite sämre. Och i ett av våra sista avsnitt eh, blev vi ju tv-spel. Mm. Och vi har ju faktiskt haft en tv-spelsnyhet under året. Nämligen att Bondbilar ska medverka i tv-spel. Och då före, tror jag. Forsa. Forsa vad fan heter det? Forza Horizon? I, Forza 4? Forza 5? Forza 6? <laughs> Forza någonting? Ja, du, kan, du kan få ett halvt peng i månaden. Ja, ja. Jag tänkte jag. för tänkte säga Forza. Ja, Forza, ja. Horizon okay. Forza Horizon 4. Okej, Forza Horizon 4. Du får ett halvt Om du vävde ihop mina svar så blev du Forza Horizon <laughs> 4. <laughs> ja, ja, ja. Uh, och uh, sista avsnittet som vi gjorde blev om Mission Impossible. Så det här borde ni ju faktiskt ha i färskt minne. Right. För vilken film var det som två av oss hade som favorit? Olycka yes. då. Vi klickar på tre! Yes! Seger. En poäng till riktigt! En poäng Seger för en lilla människan. Mm. Och jag har också en utslagsfråga. Som inte behövs. Ja. Då. Nej, som inte behövs men jag vill köra i alla fall. Ja, Så jag är. tänker att alla ni får gissa på. Mm. Mm. Mm. Eh, och ja, vi kan väl ge en, en uh, guldstjärna till den som kommer närmast dem. Mm. För hur många timmar och minuter har avsnitten totalt varit i år? Och vi har haft 19 avsnitt, om sagt. Då gissar jag på... 41 timmar och 32 minuter. Mm. 51 timmar och 29 minuter. Uh, nej jag tror att det är kortare ändå. Jag gissar på 38 timmar och 23 minuter. Så 38 timmar och 23 minuter. Ja. Otto är baske mig väldigt nära. Mm. Det är 38 timmar och 40 minuter. Jävligt, ja. Eller för att ge exakt. 38 timmar, 39 minuter och 30 sekunder. Vil <laughs> vilken är den längsta tagningen? <laughs> <laughs> det får inte ha en om Ja, men då har ju faktiskt jag ett pris till Otto. Ja, tack! Eh, för mm. vi fick höra en ganska skön anekdot i drinkpodden som inte tror är med i drinkpodden men som jag tycker vi ska ha med i alla fall i våra nyårskarameller. Mm. Mm. Om någonting som man kan önska sig så därför tänker man blir det passet här. så tänkte jag räcka över en önskan från en poddmedlem. Va? Jag <tro organised> hoppar <skrattande> eh Anton önskade Dentonite. <acterIEL> <skratt> det är så jävla bra. <skratt> Okej, okay, kan ju berätta vad som, vad som du håller upp. <skratt> ja, jag håller alltså en eh, t-shirt, en vit t-shirt. Den står New from Q. Och så är det då en bild på Dentonite-tuben. Eh, <skratt> <skratt> <skratt> och sen står det Minty Freshness that blows you away. Undär. <skratt> Okej, okay, hur har du, var kommer den här t-shirten ifrån? Eh, nätet givetvis. Någon, det står New äh, från Q. <laughs> ja, exakt. <exactly. rkar> Who from Q story. Han har börjat sälja tid. men det är en sida på nätet man kan beställa massa tischor, <laughs> alltså, <las> oh, en massa t-shirts. då underbord den här. Vi får väl ta en bild på den och lägga upp på sociala media. Ja, ja. det... Vi kan väl lägga upp den efter när vi har spelat in. För ja, det bra. Tack! Bra Drömt, det där var bland det bästa jag har med om i podden. Ja, det där var äh, roligt. <manufacture> det är som parlamentet. Vi uppdaterar oss precis när vi börjar stagnera. är det. Ja, det där vill jag gärna ha tillbaka när jag står. Det kan vi nog lösa, tror jag. Ja, hoppas jag. Ja, fan bara då. Oh, jävlar, det var roligt. Åh jävlar kul var. Hahaha. Jag är inte valt så länge ja, nu. lägger vi ner drucken. Ja. Men nu när vi har fått en liten uppfräsjning på vad som har hänt under året så kan vi kanske gå in på vad, vad är det egentligen som har varit det bästa det här året. Så det roligaste har ju varit eh, Karlsson med puss <laughs> det hände i första avsnittet. Jag har inte skrattat så mycket under hela podden Men vad pratar vi om nu? Pratar vi om podden? Alltså, <laughs> vår det är rent, podd. Det är rent generellt om du tycker podden har varit så är du lämnar något från bondvärlden kanske varit, Nej, bondvärlden har inte varit så kul i år tycker jag. Uh, det har ju varit jävligt händelserikt. Ja, men det har varit mm. liksom Berdalbanan. Ja, vi får så pressmeddelanden i maj och i september eller vad det var så Danny Boyle av. Mitt under brinnande inspelning. Ja, det enda, ja. Alla dagar vi har att välja mellan så hoppar han av just när vi spelar in. Det är det jag kommer ta med mig från Bondåret ja. och poddåret. När ja. vi sitter och vi tar en paus. Emil vi, är borta. Vi tar en paus <laughs> mitt i podden om Bond 25. Ja. Där vi har suttit i 90 minuter. Emil är borta. Och pratat om det där hur bra han kommer vara. Ja. Emil går ifrån ja, och så till någon bort. av oss bara, så här, bara, ja, Jag fick ett meddelande med. från en kompis och jag trodde det var fake. Han brukar skicka en massa konstiga saker. Och så, så säger du bara, nej men det är på riktigt mm. <laughs> Med den dialekten Ja med den <laughs> Och jag bara, Danny Boyle har hoppat av jag bara, Va? Va? Och så kommer det igen, bara, vad är det som händer ja, men jag, jag, hör, jag hör bara att det är kaos när jag kommer in Att ja. ni bara, såhär, ni har gått igång på någonting ja, vi här i... såhär, Exakt, sen tror jag det är Manu som säger att Danny Boyle har hoppat av Och du bara, jag har fått sparken. Jag bara, alltså Då trodde jag att ni drev typ Men ja. sen hörde jag också, såhär, ja, men det, för det förlåt som ett skämt Men så hörde jag också att det var sån panik I rösten ja. mm. och hur liksom aktiviteten så bara, va så det var underbart du, vi är första halvan så och pratar om Danny Boyle fantastiskt alltså man sitter och pratar om, Boy, är, ja, här, och pratar om vad hände Ja just i det nu? avsnittet också. Ja just i det avsnittet. Ja det kom jag ta med mig från. Det var en verkligen rapportintro alltså. när vi sitter där uppe och upplever bara kommer kommer Bondskjermen ja. eller vad händer nu liksom får vi en film överhuvudtaget? vi taget. Ja vi, vi visste ju ingenting. Mm. Vi var tillbaka på rutan 0 helt plötsligt. Ja. Mm. Ja, är... <laughs> ja, jag känner att jag kommer tillbaka till ja. det nu. Ja, men faktiskt, man, liksom, man livmer sig in i den känslan, ja. Mm. Tomheten som jag ändå kände så jag jaha, men vad händer nu? Ja, mm. ja. ja, det var ju det största som hände under året. Så det var en nyhet om att någon hoppade av honom från bond så det känns ju inte. Så... Men övrigt, 2018 så är det bond har väl inte varit jättespeciellt? Vi fick en ny bok. Ja, som... det jag tänkte på, ja. det var väl, alltså med tanke på... Ja, skit ur sånt. Ja, du, ja. Men att vi var rätt... I unisont hyllande om den får man säga att det är också en av hög höjdpunkterna. Ja, exakt. för Det var, det, det var egentligen där jag tänkte på. Boken och att den var så pass bra. Mm. Hade den varit skit, eller, eller skit, men om man ser, hade den följt kanske lite vad senaste 10-15 har erbjudit så hade, den, hade man kanske inte lyft upp det på samma sätt. Men det var mm. ju verkligen en, en jätte, jättebra bok. Ja. och det som jag, jag minns förra året när jag skulle eh, tänka tillbaka, alltså förra årets eh, ja, nyårsavsnitt eller vad vi gjorde då, då var det ju någon Young Bond-bok som har kommit. Mm. Och jag sa typ... Det var en, eh, en bok. Liksom. Det var en bok, <laughs> precis. Jag minns inte vad den handlade om, jag läste den för några månader sedan. Men nu är det ändå, det här blev ju verkligen, den, det, det blev ju en... lite uh, snackis. Mm. Men det var så skönt också för det var ju liksom kulmen på vår bokvård när vi hade gjort tre avsnitt om böcker. Mm. Vi hade ja, det liksom det. pratat om det och gått igenom allt och sen läste man Forever and a Day och särskilt tre första kapitlen satt där på balkongen en varm sommarkväll. Och jag liksom läste kapitlet läste sida efter sida långsamt och läste om det för jag tänkte det här hände inte, det här är så jävla bra. Mm. Ja, första, alltså att läsa de första kapitlerna i Forever and a Day det här är alla alltså min absoluta bondhögpunkt i år. Mm. Jag, ja. kan, jag kan inte ja. komma på något som ens alltså, verkligen bara satt och hade gåsut mm. det är mm. genuint bond liksom. ja och att någonstans också kunna få dig i ett mellan år som det är, det är ja mm. ja men det, det är en mm. av mina höjdpunkter, bondhöjdpunkter på många år mm. alltså ja alltså de kommer med jämna som liksom eh, Ja, när jag fick veta att de skulle plocka från Colonel Sun till, mm. till Spectre. Mm. Det var också en sån, riktig såhär bara... Left Ja, exakt. Mm. Vad va händer? Mm. Ja. Eh, sen kommer ju filmen Men, eh, mm. men det, det är ju ändå kul att... Eh, att en bok kan, kan framkalla de känslorna. För det är, det är inte ofta. Inte ens med bombböckerna, men det är för att... Nu har man läst bombböckerna. Eh, så många gånger att det inte längre blir någon sån där wow-effekt. Och då är det häftigt ja. att det kommer en ny bok som verkligen kan ge mm. den... Det, det var en sån wow-effekt som jag nästan bara förväntade mig att filma den. Ja, alltså särskilt just när vi hade gått igenom alla liksom, böcker mm. Mm. under våren. Det ledde åren. fram så bra, typ Ja, det. men precis. Vi läste John Gardner, vi läste Benson och vi har läst och Farts. Och så kommer den boken i slutet där, precis inför sommaren. Men det var en riktigt bra upplevelse. Det var verkligen bara krypa igenom skit och komma ut rent. Ja, faktiskt. <laughs> Jeffrey Lieber... Äh, ja, vi ja, pratade inte med honom. <laughs> alltså det känns ju som... Äh, du... Vi döper ju våra inspelningar för vi spelar inseparat separat förutom det här. Men Emanlund döpte ju sin tid, tid för nollan. Döpte han hela det avsnittet till. Det var en rolig upplevelse också. Men det var också en väldigt genuin upplevelse. <laughs> Jag menar... mina menar att läsa för här dig. För annars mm. som man tänker man nu när jag var i London till exempel på Living Daylights så men det är en annan typ av ja, plier, ja. så det är, vi gör något tillsammans ja. men läsa den boken då satt man bara där ensam och bara läste den och var med om då det. det var väldigt äkta lite lite samma vi gick då vad ska man säga jämföra med när du satt hemma och rattade själv och såg Tomorrow Never Dies när du var det var kunde likställa känslan inte liksom styrkan mm. ja. graden av det men känslan Ja, men det var en, man var ju barnsligt exalterad mm. Mm. när man läste mm. för en det... Ja, det är ju också alltså, känslan av att öppna en helt ny bok som man egentligen inte vet så mycket om och vet att man ska ut på ett nytt bond mm. De första är alltså, att slå upp boken och börja läsa. Det är ju ungefär som att se på en bondfilmpremiären och se mm. Gunbran börja komma. att Okej, okay, nu ska jag ut på ett bond mm. Ja, och det är ju just, just... Alltså, att öppna en helt ny bok... från alltså ju eftersom... Nu, vi kan ju typ allt om Bond så att det, det är inte så mycket nytt som kommer som verkligen gör en exalterad, för man kan det mesta liksom. Mm. Men när just då kommer en, en ny bok och just i början av boken är så pass bra, alltså mm. verkligen 10 av 10 på en nivå som man är ovan vid. Mm. Det är ju som att gå in i biomörkret och se en riktigt jävla bra pretitle-sekvens. Mm. Ja, Ja. Jag får nästan gå nu igen, jag kommer tillbaka till de känslorna när man bara läser om kapitlen och man började läsa om Alltså man vill inte ens läsa vidare, jag, jag gick nästan tillbaka och börjar läsa om stycken bara där och där Det är, det är såklart bästa mm. det mm. jag men för Grejen var att jag hade läst solo under, under våren när jag var i Spanien och, då, och samma sort, jag kände att hjärtat det här är bra, det kan inte toppas Och så kommer för Day och toppar solo, mm. i alla fall i början av borten you know. då så det var så här, två bra böcker nästan in till varandra. Så det är präglat så av butik där då. Har vi sagt något om Anthony Horwitz i avsnitten om han ska göra en till? Ja, vet vi det? Finns det? Inga, nej, jag vet, ingen någon. Okay. Han kan komma sig för frågan, nej. men det finns inget officiellt. Vore håller väl på med Sherlock Holmes och sånt? där. Ja, det är säkert. Hoppas han kommer tillbaka för årets skull. Jag blir med. Ja, för livets skull. Ja, nollan. <laughs> men vad har, vad har varit det sämsta under året då? Om vi ska vända lite på det. <laughs> vad vi haft för dippar? Alltså att Danny Boyd hoppade av där någonstans, kan man väl säga det. Sen får vi ju se, det. det kan ju vara det. Men det var kan, ju bli, en... kan ju bli fantastiskt. Men det var ändå ja, tycker jag... Just där och då. Ja, exakt. Mm. Där och då. Man bara sitter och är tom och bara... Ovisst. Vad fan håller ni på med? Mm. Vad händer med Born 25? Efter Extremt tre år liksom. oviss liksom. Ja, jag, vet, jag vet inte hur många efter det. Jag minns att vi hängde i Stockholm på Café 60. Uh, in... Alla tror jag. men några var med i alla fall. Och jag vet inte hur många regissörsnamn vi har droppat under det här halvåret <laughs> eller de här månaderna som det är. Vi har pratat om varenda regissör det vi, som finns. Utom Thomas Alfredsson. Jag tror inte vi sa Frucunard. Nej, vi Nej så jag förkunnare. visste inte vem du var. Nej, jag har ingen mm. aning om det. Men Jag vet vem det är nu, men... <laughs> <laughs> Vad ska han göra? Nej, men ja. Det har varit extremt mycket så här ovisshet. Har de byggt sets? Har de varit på locations? Har de... mm. Fast på ett sätt. alltså... Visst, jag tycker, var, jag tycker det var jättejobbigt, för jag var ändå... Eh, taggad på boil. Jag tyckte det var ett spännande val. Jag var liksom sugen på att se vad han skulle göra. Liksom. Men sen när det väl hade skett sig, då var det som att jag gick upp i varv. Alltså hela det här. Jag bara tänkte att åh jävla, nu händer det grej på Pinewood. Jag bara såg framför mig ju. Hur Barbara och Michael bara springer fram och tillbaka och ringer samtal Det är verkligen så här frenetisk mm. aktivitet mm. Jag kände att så jävla så, jävlar, så det här levande har Pinewood inte varit på flera år Alltså på tio år ja, Jag kände så att det nu kokar, nu kokar det liksom mm. eh, Så att jag kände ändå att jag blev så jävla, åh oh, jävlar nu händer det, nu händer det saker mm. Babson sitter och snackar med någon snubbe på MGM och sen så kommer Michael G. Wilson in och bara Jag har en snubbe från Annapurna här som snackar med dig, vänta lite, jag sitter Och sen är det bara samtal överallt, kommer in någon som bara vi har casting, vem som nu har för det här kommer in och Det är bara full med Ja precis, och bara Michael sitter där och bara slänger rektörsarna på varandra och försöker Vem ska vi ringa och vad fan ska vi ta? Och sen mitt i allt det så ramlar Purvis Wade in för det där manusmötet som de hade planerat Men har de inte har tid med för de var fullt upp med allt annat Ja, nej men det... det jag, jag tro, där och då så var det ju väldigt negativt såklart Men jag tror genuint att Cary är ett mer spännande val Eller jag tycker att är ett mer spännande val än Danny Boy, Så jag tror det kan bli bra De blev ju tunga att tänka om Ja, det gör något helt annorlunda förhoppningsvis De hade ju bevisligen inte valt Fortunari om de hade fått välja från Nej början. De nej. hade ju inte kommit fram till det i alla fall Förmodligen inte Eftersom de inte valde honom, men ja. Men i övrigt tror jag inte det var någon riktigt dipp. Liksom. Det var väl några avsnitt som jag tyckte var lite halvdåliga, men det var ju, jag vet inte, inte något särskilt. Liksom. Alltså jag tycker vi har hållit en ganska jämn nivå i podden också. Alltså bokvåren var ju jättekul och givande och intressant och sen... Sen började vi hustas. Vi gjorde vi Bond 25-podden och sen minns jag inte riktigt vad vi där <laughs> <laughs> Så det säger väl lite du om dem <laughs> <Ja. laughs> Men vi gjorde ju Secret Service, det var riktigt roligt tyckte jag. Vilka har att och snackat och... Secret Service. Vi måste ju slänga in vårt Golden eye vi ska ju recensera det sämsta mm. soundtracket också. någon gång. Ja men det känns ändå som att vi har ja, men vi har börjat i alla fall, rucka lite mer på, på våra ramar så att säga. Mm. Jag tror det var, bra. var kul. Precis, alltså ja, har kommit kul. in. Mm. Emanuel har varit moderator det har liksom det varit det känns ja, det har ändå varit kul. Apropå mm. saker som har hänt under året så kommer det ju i mm. början av året, första eller andra veckan tror jag, eh, lite bloopers från året som har varit. Bortklippt yes. och bloopers och ja, ny, ja, nyårskarameller kan man väl kalla det. Som kommer i det nya året. Väldigt mycket kul. Då kanske vi kan slänga in den anekdoten om Dentonite. Absolut gör vi det. Ja, jävligt roligt. Ja, det kommer in mycket, ja. mycket, det är mycket bortklippt fint material och ja. roliga saker. För när vi gjorde bon 25-podden så var det första gången på drygt fyra månader alla var samlade i samma podden. Ja, det är sant. Just nu. Det. Det ja. Vi hade ju ganska långt sommaruppehåll och på så hade vi bort snacket då var inte alla med. Nej. Så det var det skönt kom att komma tillbaka att alla var där igen. Och ja. Ja, exakt, det var en väldigt spretig, spretig vår på det ja. sättet. Och sen så kom tillbaka och sparkade igång med alla fyra samlare och nu ska vi snacka på om 25. Mm. Det blev ju ett så pass speciellt avsnitt också. Ja. E Kul avsnitt också. Ja. För Vi kommer att göra ett nytt Bond 25-avsnitt någon gång under våren. Ja, alltså, mm. Jag vet inte om jag vågar lova att 2019 kommer utlova en massa saker. Men som det ser ut nu så kommer det hända mer under 2019 i Bond 25-vägen än vad det gjorde under 2018. <laughs> ja. Sen vet man inte om Fukunaga hoppar av 1 januari eller någonting. Men jag, jag en ny nyårsdag, Det är något som fan. Alltså. Ska vi kolla telefonen nu så vi inte, inte har alltså, hoppat av? Ja. Det, var, det, kom, det var ju, Jag var inne på MXX-forumet tidigare idag. Och så var det ju en eh, nån sajt i, i Spanien som hade lagt upp det, att han hade hoppat av. Och, folk, och det var några som bara blev helt så här, eh, what's happening? Och så visade det sig att det typ Spaniens första april. Ja, alltså... Just det, den var ju igår va? Ja, igår kanske ja. Eh, Så och folk det, Så tog det ja, fem minuter innan någon kom och sa lugn, det här är det är först, ja. deras first april, vad vet Ja. Eh, det, det, det. Så då blev jag lite stressad i några sekunder. <laughs> ja, men Fukunaga måste ju verkligen hoppat av, Aura. Ja. Bara säga no. fuck it och smälla till Daniel Craig och dra. Han hoppade ju faktiskt av ett. Som man ja. var ganska långt in i produktionen. Men han det skrev var ju det bara, han rekryterade inte. Han skulle regissera Han skulle det. Ha. Men han hoppade av. Men det var ju för att de lades. Han skit... stod ju som screenwriter. Han stod ju mm. som. Ja, men han skulle regissera också. Ja, shit. Men han lämnade ju det ganska långt in i processen. Men det var ju för mm. att. Filmbo vill ju göra en stor film och han vill göra en indiefilm. Mm. Mm. Men jag får väl anta nu att Fortinärerna vet om att han inte ska göra en indiefilm. <laughs> får vi ja, hoppas. No one ever leaves the KGB. Det säger sig som General Google när han skriver på kontrakt. Mm. Mm, men om vi ska blicka framåt då, vad har vi för förväntningar på nästa år? Att, att det ska komma en hel del bomnyheter. det förväntar vi oss. För de ska ju börja spela in nu i början på mars. Ja. Mm. Så uh, fram tills dess hoppas vi i alla fall få lite Riktiga nyheter. Ja men alltså de här tre första månaderna, två blir det ju. Eh, av 2019 kommer det ju liksom, måste du ju komma lite liksom casting känner jag. Ja men vi är ju, eh, ja, vi, har ju vi, vi, vad är vi, tre månader, mindre än tre månader. Mm. till inspelning start två och en vecka Ja precis ja. och det är inte mycket Nej. så att nu kommer det ju hagla grejer och sen... de har ju säkert kastat folket i bara att det är ja, ja, ut med det. måste man ju. Och det har ju börjat snurra lite på de som är ja, men, regulars. Ja exakt ja. att jo. de bekräftar att de ska komma tillbaka och lite sånt så det börjar ju man känner att det börjar snurra. Det känns jävligt skönt att ha den grunden. Bra Bishop Harris och Ralph Fines mm. ha dem tillbaka. De börjar snackat som Norge att de har ansökt om man få fått in någon ansökan om film, vad är det skatteavdragen? Ja, ja. Rory Kinnear, är han tillbaka? Det hoppas jag. Jag visade väl det för er, så här som de hade för Skyfo där de hade registrerat, eller inte registrerat, men någon så här lokal Nå. serversida som mm. inte ska menat att komma ut. Där stod det ju att, om det var Anna Perner eller Universal som hade en film titla, som hade titeln Chatterhand. Mm under 2018 som alltså de kommande projekt. Det har ju skickats ut i, mm. i, liksom i industripress i Hollywood att Bond 25 går under arbetstiteln Shatterhand. Och man döper ju inte filmen i arbetsstadiet till Chatterhand. på en Bondfilm om den inte... Alltså, du kan ju döpa den till vad som helst annars mm. förutom Chatterhand. men de det inte är så att de är medvetna om att fans någonstans vill se det eller ja. att det får, mm. eller i alla fall någonstans finns en förväntan att det är det som ska komma och då gör de det bara för att jävlas. Ja men var, jag tror inte de gör det. Jag tror de inte är tillräckligt sluga för att göra det. Jag tror nej. snarare de skriver nej, det för jag, att det kommer. Jag, jag tror inte heller det. Annars kan de döpa inte typ Drax Enterprises eller något och så gör de med Moonraker. Det, liksom, det kanske det kanske inte i borde något att börja döpa ...döpa arbetsmanusen till alltså bonskurkar. för det är ja. ingen som vet vad det kommer. Skaramanga ska Skaramanga. Kan man, ja, men exakt. Renard. Mm. <här> <här> oh, <här> då, då vill man inte se filmen. Arbetsniteln oh. Renard. Bon, bon 26 heter Saul. Oh. <här> men eh, kom att tänka på det som eh, Emanuel sa i förra årets nyårspodd. <här> som var vi spelade innan ja oh. Det hade ju kunnat bli så om inspelarna drar igång i december. Men jag tror att vi kommer få allt det där nu första månaden här. Ja, det känns som att 2019 kan inte komma till tillräckligt snabbt, känner jag. Jag känner ju här att 2019 kommer att vara smått med Silja Line. Det kommer att hända saker, kanske inte nödvändigtvis bra saker. <laughs> men saker kommer att hända i alla fall ändå. Men det är, det är, jag menar, det är speciellt det där för att vi satt då för ett år sedan och du rabblade upp alla de där grejerna som var liksom... Vi har fått cast och regissör och, och titel och kanske affisch och liksom... Och det är ju liksom, hade det varit som det alltid har varit att... Inspelning, starten hålls alltid som vanligt. De, är, ja, de skjuter ju aldrig på datum, nej. de håller alltid. Ja, de... Plan, plan från början var att spela in 3 december. Ja, Och då precis. hade vi ju säkert fått några bilder bilder från ja, inspelningen. Ja. Vi hade fått uh, ja, det tre, var det telefon, tre veckor in. Jag känner att 2019 kan bli lite som... Uh, ...2012 var. Sky, alltså Skyfall-känslan uh, Skyfall för mig. Som du säkert mm. kommer ihåg att det var sjukt mycket som bara kom. För det blir ju speciellt också i och med att förut alltså fram till Skyfall så spelades ju filmen in Insamlingen kom så 2006 var det liksom inspelning plus premiär mm. samma som med 2008 med The Nu 2019 kommer i enbart bestå av produktion. Mm. Så det kommer ju inte vara en film vi ser framåt nästa år. så på så sätt blir det ju ett halv mellanår oh, ja. egentligen. Mm. Men det, det roligare är att vara med i de här svängarna och ja. se hur liksom filmen skapas. Mm. Det kommer verkligen bli en uppbyggnad till februari nästa år. Ja. Hela 2019 Jävligt. kommer bara bli en mm. lång uppbyggnad. Första trailern kanske droppar någon gång i slutet på sommaren. Mm. Ja, om man Är, tur. är det så tidigt verkligen? Ja, det brukar väl vara typ ett halvår innan. Ja, det är inte helt ja, om det, någon i slutet av sommaren i slutet av sommaren. Vad har vi för förväntningar på podden under 2019? Att den avslutar. Survive, survival! Nej, survival. <laughs> ja. Nej, vi har ju faktiskt lite små långtgående planer på hur vi ska runda av. Mm. Ja, det har vi. Ja, sparar vi idéer ju ja, ett ja. år kvar. Spoilar ingenting. Ja. Börja tänka på det reflängen. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju inte... Det behöver under med att det är liksom... När... Det, det, ja, vi kommer ju hålla på kan, typ ett år till, lite drygt. Ja. Vi har ju sagt Sen kommer den här på vara var slut. Jag vi har ju sagt från början att någonstans kring Bond 25 så ska vi... Vi ja. ganska tidigt i podden så sa vi lite varandra att sista podden bör vara Bond 25 recensionspodden ja. Oavsett liksom om den hade kommit mm. i år eller om den hade ja. kommit nästa ja. år, så skulle det vara sista. Hela den här podden har existerat när inga Bond-filmer -bon ens kommer. Det är egentligen mm. ja. Ja. ja, det är jättemärkligt. Vi började liksom tre månader efter Spectre, Spectre kom. Ja, ja men vi ska inte säga något mer, Vi håller det på halsta lite. Mm. Yes. Men podden tycker jag nog. ska vi, vi ska väl hitta på, skicka in lite avsnittsidéer. Till oss tycker jag. Mm. Vi gör inte det, då blir en Stefan och Christer-podd någon <laughs> gång sommar. <laughs> ja. Vi har ju ändå lite idéer, men vissa av dem är lite böka. Så att det är därför oh. de alltid bara, jag orkar inte ta idéer nu. <laughs> lite Nej. så, vi har idéer men de är lite svåra <laughs> så. Men har ni några idéer så skicka in för tusan. Ja. Till sociala medier eller t 4 mm. Så får vi det säkert också. Yes, men eh, första delen av våren är väl i alla fall ska vi väl klara av? <laughs> ja, förhoppningsvis. Ja. ja men vi har ju recensionspodd på dem. Ja, ja. En Bårdspod på roll. Det är också. Bård 25 pod. Ja. Precis. Det... Goldeneye. Gold soundtracket ska vi recensera mm -hmm. som är och... Det kan man säga fördelen med att båda hoppade av, att vi fick, vi fick lite en anledning att göra en till Bård 25 podd <laughs> <laughs> Ja exakt. Vi har snackat om en Hamilton Todd. Ja, det är en spännande mm. grejer på rollen. Mm. Som ni hör så kommer vi prata väldigt lite om Bond. Mm. Vi kan ge om de saker vi snackar om. Exakt. Ja. ja, eller tycker ni att ni är Nu så skriver det. Nu får de fan ge er ja, <laughs> alltså. ja, det. Du kan inte mjölka det här. <laughs> Nej gud vad jag har mjölkat alltså. <laughs> ja, det hade varit klart på. Men eh, ska vi ta och börja runda av där? Ja det tycker jag. Vi mm. mm. ska bara ta en sista titt på telefon. Så, så. inte kunna har hoppat av. <laughs> Så får väl tacka ni som har lyssnat hela det här året 2018. Fantastiskt! Att ni orkar! Ja, att ni orkar. Mm. E och tacka Lars logotyp givetvis och e Thomas Rugo Andersfred från Love och 1107.nu. Och ja. e tack till Anton som e just nu e ligger och är sjuk. Ja, annars hade han suttit med oss här. Ja, annars hade han också varit med idag. Han har ju gjort den största karaktärsförändringen under året. Hoppat med i podden mm. och klippt. Men ja. ja Ja, tack till, till Anton också tycker jag. Mm. Ja. Annars får vi väl önska mm. lyssnarna ett gott nytt år och en god fortsättning. så ja, Hoppas vi på ett riktigt jävla bra 2019. med en massa goda nyheter. Ja. ja. Från oss alla. Till er alla. Ett riktigt gott nytt år. <laughs> <laughs> <Ja. Ja>, <laughs> Har det, ha det riktigt fint så hörs vi nästa år. Ja, god jul och gott nytt år och god fortsättning och allt sånt där. Mm. Där på grund av. På, på, på, på.